Kniha 45. Vazišta pokračoval. O rámo, skutečným hrdinou je ten, kdo nad myslí, které vévodí nevědomost a iluze, získal plnou kontrolu. Ovládnutí mysli je jediný způsob, kterým lze léčit bolesti projeveného světa koloběhu života a smrti neboli nekonečného řetězce utrpení. Vyjevím ti nyní podstatu veškeré moudrosti. Pozorně naslouchej a celý svůj život si touto pravdou nechej prostoupit. Toužit po potěšení je omezením a zanechat tužeb znamená osvobození. Nahlížej proto na potěšení světa jako na jedovaté výpary. Slepě se zříkat potěšení není žádoucí. Do hloubky a pečlivě proskoumej podstatu smyslového potěšení a zanechej tužby po něm. Pak budeš žít šťastně. Rozvíjením ušlechtilých vlastností postupně odejde falešné chápání. Mysl přestane toužit, osvobodí se od vnímání protikladů a oprostí se od neklidu, strachu a iluze. Spočine ve stavu míru a blaženosti, neposkvrněna pocitem ega, špatnými myšlenkami či emocemi, lpěním nebo smutkem. Mysl se jako moudrý muž zřekne svého násilného syna pochybovačnosti i své manželky žádostivosti. Probuzená mysl se paradoxně zbaví těch věcí, tedy myšlenek a tužeb díky kterým se mohla rozvinout. Dotazováním se na svou pravou podstatu zanechá mysl s totožněním s tělem. Nevědomá mysl je rozpínavá. Probudíli se však poznání, pak tatáš mysl přestane být myslí. Vesmír není nic jiného než mysl. Hory jsou mysl, prostor je mysl, Bůh je mysl. Přítel i nepřítel, to je zase mysl. Jestliže vědomí zapomene na sebe sama, projde změnou a přijme psychické podmíněnosti, mluvíme o mysli a ta přivodí vznik koloběhu zrození a smrti. Zrodí se džíva, jen tou částí neomezeného vědomí, která přijme roli objektu omezeného sklony a tužbami. A džíva se postupně vzdaluje od skutečnosti neomezeného vědomí, stále hlouběji se noří do podmíněností a čím dál víc se zaplétá do projeveného světa. Nejvyšší já není džíva, tělo ani jeho části. Nejvyšší já je stejně jako prostor na tom všem nezávislé. Vasišta pokračoval. O rámo. dívá je sama mysl. Zakouší, co si sama představila a naplánovala, a je tím omezena. Stav mysli určuje povahu nového zrození džívy. Kdo se touží stát králem, sní o tom, že je král. Co si člověk intenzivně přeje, to dříve či později obdrží. Je-li mysl nečistá, jsou i její záměry nečisté. Je-li mysl čistá, její záměr je čistý. Ušlechtilý člověk se věnuje vznešeným cílům i v těžkých životních situacích. Ve skutečnosti neexistuje omezení ani osvobození. Neomezené vědomí si pomyslí jsem tělo a tato myšlenka vyvolá omezení. Pokud si člověk uvědomí, že to vše je přelud, zazáří jako neomezené vědomí. Je-li látka čistá, snadno přijme barvivo, aby se obarvila. A je-li mysl očištěna čistými myšlenkami i činy, snadno přijme povahu neomezeného vědomí. Jakmile se v čisté mysli zrodí představy těla, duchovního poznání či nezaujatosti, Začne existovat projevený svět. Je-li mysl zapletena ve vnějším světě objektů, vzdaluje se já. Vzdáli se však mysl představy vztahu subjektu a objektu, na jejímž základě vnímá svět, pak okamžitě splyne s neomezeným vědomím. Mysl nemá existenci oddělenou od neomezeného vědomí. Mysl neexistovala na počátku, nebude existovat na konci a neexistuje tudíž ani nyní. Kdo se domnívá, že má mysl nezávislou existenci, ten si přivolává smutek a trápení. Kdo ví, že svět je ve skutečnosti já, je mimo dosah trápení a svět ho obdaří radostí a osvobozením. Mysl jsou jen myšlenky a představy. Kdo by se trápil, když taková mysl dojde konce? Skutečností je vědomí, je středem, tedy tím, co je mezi pozorovatelem a pozorovaným objektem. Tato skutečnost je však zahalena závojem mysli a bude odhalena až v okamžiku, kdy mysl zmizí. Ustanou-li podmíněnosti a tužby mysli, skončí nevědomost? Toužení, odmítání, iluze, hloupost, strach či vytváření představ a zrodí se čistota a dobro. Člověk zakusí radost poznání já. Ten jehož inteligence je očištěna odstraněním všech vnitřních nečistot, Tomu srdce a mysl září světlem já, kterého dosáhl dotazováním se na podstatu já a pochopením nesmyslnosti zrození a smrti. Takový člověk přebývá v království zvaném tělo beze strachu a starostí.